Rugăciunea a 18-a duc și în adevărat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celesc, ca toate făcătorule. Cel care în cer, tronul slavei tale l a așezat. Cel care în inimile aleșilor tăi, cu fiul tău cel a venit și un templu a înălțat. Te iubim, îți mulțumim și te rugăm să storn harul, Ducul tău, Sfânt, peste neamul nostru, peste țara noastră, peste Biserica Tatălor Pătoare Ortodoxă, ca să o cu Biserica Tatălor Pătoare din cer. Căci harul tău nu dai cu măsură, ci cu dragostea ta și celor ce te iubesc, ce slăvesc și ce nu te Pune, Doamne, nepartești la ideea ta, Ia neamul nostru în mâna Ta, găluiește-ne înțelepciunea, înțelegerea, tăria, cunoștința, sfatul și priceperea, ca niște semințe prin el erod, ca să încă Duhul Tău cel când mai mare amintat. Curăță-ne cu isopul Tale taine, ca să încă de toate păcatele noastre ne-ai iertat. Schimbă la față în lumină sufletele noastre, pentru ca să timp neamul tău cel sfânt și preoțet, pe care l-ai binecuvântat și la tine pe care așa lumea ce l-ai chemat. Dăluiești de, de al celor ce la cina cea de taine, din împărăția ta un loc lei dat. Împlinește cu noi făgădința ta că celor ce te iubesc le dai un nume veșnic și nemuritor, mai prețior decât fiind și cei. Fiin. Limite îngerii tăi să ne poartă la cer, fiindcă de toate lucrurile rele, de dușmani, de cursele lor, nefericiți și neapărat. Fă-ne smeriți într-un Domnul Iisus Hristos, ca semen, lui Simon Cilineu, crucea neamului nostru ne-am purtat. Vene în îndenunga răbdare ca să aducem rodul de 30 al mântuirii, de 60-al sfințire și de 100-al desăvârșirii, așa cum Domnul Iisus ne-a învățat. pune în neamul nostru Duhul temerii, ca semn că de tot Duhul cel l și trupesc s-a Să stea bine, cu frică și cu luarea minte în toată lumea și în tot locul, fiindcă porunca Domnului să privegheze a ascultat. Păi din toată făctura noastră, în ruga prins de rugăciune, învață-ne rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr curată și concentrată, continuă și binecuvântată ca o tămâie de înger la cer purtată, ca o cruce în inima noastră săpată, ca semn că mucenicia inimii ne dat, ca semn că mucenicia inimii ne-ai dat, că lacrimile pocăinței cu sânge noi au picurat, și purtând cu umilință, cu una de spin, la tronul tău de slavă ne-am